Asa nini hukumu ya kuswaliya Ijumaa uwanjani? Yaani hakuna msikiti ama? Istimal. Eh. Kuna msikiti na hakuna msikiti. Obviously sikiwa kuna msikiti. Yio yio ni jais ya kwamba waislamu wajikusanya Ijumaa imefikia. Ikiwa kuna msikitini ni kwamba Ijumaa uswalia nini? Sala msikiti, hiyo ndo hadhi ya Mtume Alayhi salatu wasallam. Amma al-Eid ndio naswaliwa uwanjani ya kwa lengo kwa kwa mafundisho ya Mtume Alihi salatu wasalam